A rokonok Charles felszaladt a lépcsőn és bekopogott huga ajtaján. Tereza ásítva ült az ágyban. Charles letelepedett mellé az ágy szélére. De jó nő vagy, Tereza, állapította meg elismerően. Mit akarsz? kérdezte élesen a Huga. Ne is kerülgessem a kását, mi? vigyorodott el Charles. – Meg akarlak előzni, drága hugocskám, mielőtt még akcióba léphetnél. – És? – Csász lemondóan tárta a karját. – Nincs mit tenni. Emili alaposan kiosztott. – Tudtomra, atta pontosan tisztában van vele, miért gyűlt köré odaadó rokonsága. – Azt sem titkolta, hogy alig, nem kénytelen lesz csalódást okozni fentnevezett odaadó rokonságának. Szíves vendéglátáson kívül másra ne is számítsanak. – És? – arra se sokáig. Várattál volna egy kicsit, mondta fanyarul Tereza. Attól féltem, vigyorgott sász, hogy te vagy Ténios megelőztük. De hiába, Tereza, drágaságom, a sziklából nem lehet vizet fakasztani. A jó öreg emilit nem ejtették a fejére. Nem is gondoltam. Minden esetre megpróbáltam egy kis Hogyhogy? Közöltem vele. A legjobb úton halat ha azt akarja, hogy egy szép napon kinyírják. Végtére is a sírba nem vieti magával a szajrét. Okosabb volna, ha kinyitná a boxáját. Csász, te megőrültél? Hogyha már! A magam módján én is kiváló pszichológus vagyok. Az öreg lánynál nem árt néha, hogyha az ember nevén nevezi a dolgokat. Azon kívül én csak a tiszta igazságot mondtam. Ha feldobja a talpát, úgyis mi kapjuk a pénzt. Miért ne válhatna meg párgarastól még életében? Még utóbb túlságosan is nagy lesz a kísértés, hogy valaki kisegítse ebből az világból. És megértett egy ilyen idet? kérdezte gúnyos mosolyal Tereza. – Nem tudom, nem mondta. Elég undokul megköszönte a jó tanácsot, és hidegen köszönte, hogy tud vigyázni magára. – Nem mondhatod, hogy nem figyelmeztettelek – válaszoltam erre Nem fogom elfelejteni mondta rá az öreglány. Mondhatom, csász, szörnyen ostoba vagy, vágta oda haragosan a húga. A fene egyemek, meg, hát engem is elfut néha a méreg. Az öreglány felveti a pénzt, és mire költi? Mi meg fiatalok vagyunk, élvezhetnénk az életet, és ő képtelen a nyavajás százastól megválni. Én most akarok élni, nem száz éves koromban, és te is. Tereza bólintott. Nem értik, az öregek képtelenek megérteni, nem tudják, mit jelent az élet, mondta elkeseredett hangon. A két testvér néhány percig hallgatott. Na, szívecském, kívánom, járj nagyobb szerencsével, mint én. szólad meg végül, Charles. Felállt, bár kétlem, hogy sikerül. Remélem, Rex, majd hat rá, mondta Tereza. Ha sikerülne ezt Eméli nénivel megértetnem, mennyire zseniális, Rex, mennyire fontos lenne, hogy előbbre jusson, hogy ne élete végéig egy vidéki praxisban. Jaj, csász, ha csak 2000 fontja lenne, amivel elinduljon, egy csapásra megváltozna az egész életünk. Hát, remélem, hogy megkapod, de őszintén szólva nem hiszem. Kicsit túlságosan nagy irambahárt el a nyakára az örökségednek, Tereza. Te ide figyelj, Gondolsz, hogy ennek az unalmas Bellának meg a gyanús férjének sikerül valamit kifacsarni az öreg lányból? Bellának nem sok öröme lenne a pénzből. Akármit szed magára, olyan, mint a rongzsákból húzták volna ki. Más se érdekli, mint a háztartás. De gyerekei számára biztosan szeretne mindenfélét, akármilyen csúnyák szegények, mondvállat Csász. Drága iskola, fogszabályzó, zongora, mit tudom én. Különben is nem Bella az érdekes, hanem teini Az aztán tudja, mit jelent a pénz. végre görög, ne feled, Bella örökségét már kis hiány elverte. Játszott a tőzsdén, és úgy látszik, rosszul spekulált. Gondolod, sikerül Emily nénit Ha van egy kis beleszólásom, akkor nem, mondta a komoram Csász. Kicsörtetett a szobából, lement a halba. Bob lelkesen üdvözölte. A kutyák szerették Charles-t. Bob a szalon felé igyekezett, majd várakozást teljesen letelepedett egy kis szekreter elé. Charles utána ment. Mit szeretnél, öreg fiú? Nézett le a kutyára. Bob szorgosan csóválta a farkát. Szemétlen vette a szekreter fiókjairól, és rimánkodva nyűszített. Talán a fiókból kéne valami? Charles kihúzta a legfelsőt. Magasba szökött a szemöldöke. No csak, no csak mondta halkan. A fiók sarkába kis halomban ki egy puposodott. Charles felemelte és megszámlálta. Jó ízűen elvigyörödött. Elvett három egyfontosat és két zsebre Zsebretette, a többit pedig vissza a fiókba. Jó ötlet volt, Bob, mondta elismerően. Charles bácsi így legalább a kiadásait fedezheti. Egy kis készpénz mindig jól jön. Bob szemlehányóan vakkantott, amikor Charles becsukta a fiókot. Oh, – Ó, bocsáss meg, öregem! – mentegetődzött Charles. Kinyitotta a következő fiókot, amelyben meg is pillantotta Bob labdáját. – Nesze! – dobta oda a kutyának. – Jó szórakozást! Bob elkapta a labdát, és elégedetten kiballagott. Charles kiment a kertbe. Gyönyörű, napfényes, orgonaillatú délelőtt volt. A a kisasszony, tényi doktor, tartotta szóval. Hosszasan ecsetelt az angol iskola rendszer, a költséges magániskolák előnyeit, és nem titkolta, mélységesen fájlalja, hogy nem álmodjába gyerekeit az angol neveltetés áldásaiba részesíteni. Charles kajánul mosolygott, könnyedmudorába bekapcsolódott a beszélgetésbe, amelyet sikerült ügyesen más mederbe terelnie. Emily Arundel egész nyájasan mosolygott rá. Charles még azt se tartotta lehetetlennek, hogy nagynénét mulattatja taktikája, és hallgatólagosan bátorítja. Charlesnak mentem megjavult a hangulata. Talán mégis sikerül. Mielőtt elutazna, minden esetre még egyszer próbálkozik. Charles javíthatatlan optimista volt. Délután megjelent dr. Donaldson, és kocsin átvitte Terezát a környék egyik nevezetességéhez, a Wortherny apátsághoz. Besétáltak a gyönyörű épületet környező erdőbe. Rex Donaldson részletesen elmondta Terezának elképzeléseit és beszámolt legutóbbi kísérleteiről. Tereza édeskeveset értett az előadásból, de lenyugözve hallgatta szerelmesét. Milyen okos Rex? gondolta. Imádnivaló. Jégesse elhallgatott és kétkedő pillantást vetett a lányra. Biztosan unod ezeket a dolgokat, Tereza. – Drágám, egyszerűen elbűvölő, amiket mesélsz. – jelentette ki az. Folytasd csak. – Szóval vért veszel a feltőzött nyúltól, és... – Donaldson doktor folytatta. – Tereza csak hamar felsóhajtott. – Ugye, a munkád rengeteget jelent neked, drágám. – Természetesen – mondta Donaldson doktor. – Tereza egyáltalán nem tartotta természetesnek. Az ő baráti körébe kevesen dolgoztak, vagy ha igen, akkor se valami lelkesen. Voltak éppen, gondoltam, nem először a lány, milyen különös, hogy épp Rex Donaldsonnak adta a szívét. Az ő társaságába is akadnak szerelmek, hisz ennélkül nem élet az élet. De hát miért kell az ilyesmit komolyan venni? Az egyik jön, a másik megy. De Rex Donaldsonnal más a helyzet. Rex iránti vonzalma egyszerű, mély és erős. Szüksége van Rexre. Higgat nyugalma, elvont gondolkodása egészen más, mint amit az ő vidám, felületes életébe megszokott. Logikus, tudományos elme. Tartózkodó, kis magatartása mögött azonban erőrejlik. És zsenialitás. Rexnek első és legfontosabb a munkája. Ő, Tereza csak része, noha kellemes része, lehet Rex életének. És az önző felületes Tereza életében először érezte, hogy elfogadja, sőt, szívesen fogadja el ezt az alárendelt szerepet. Mert rexért mindenre, igen, mindenre képes. Micsoda nyomorúságos nyűg a pénz, mondta zsímbesen Tereza. Ha Emilénéni meghalna, azonnal összeházasodhatnak. Feljöhetnél Londonba, megkapnád a kacsalában forgó laboratóriumodat, tele tengeri malaccal és örökre hátat fordíthatnál az epebajos vénasszonyoknak meg a mumpszos gyerekeknek. – Nagy néni még évekig élhet, mondta Donaldson, természetesen megfelelő életvitel mellett. – Tudom, sóhajtott Tereza. – Azt hiszem, én kellőeg előkészítettem a tolajt, most rajtad a sor, kedvesem mondta az ódon tölcsfabútorokkal berendezett szobába a feleségének Taniusz doktor. A régi mudi részkarnából vizet töltött a rózsamintás porcelán mosdótába. Bella Taniusz az öltözködő asztalnál ült és azon tűnődött. Ha ugyanígy fésüli a haját, mint teresa, vajon miért nem hasonlít hozzá mégsem? Egy percnyi hallgatás után válaszolt csak a férjének. Nem szeretnék pénzt kérni emily nénitől. – Nem magadnak kért, Bella, gondolja a gyerekekre. Tudod jól, hogy nem volt szerencsénk a pénzünk befektetésével? Tényi doktor háttalálta a feleségének. Nem vette észre, hogy Bella loppa, zavartan pillantott rá. – De én akkor se szeretném, – mondta halkan, de konokul az asszony. – Emily nénivel olyan nehéz. – Néha nagyon nagy lelkű, de nem szereti, ha kérnek tőle. Tényleg oszt megtörölte a kezét, és a feleségéhez lépett. – Nem értelek, Bella. Máskor nem vagy ilyen makacs. – Végtére is. Miért jöttünk ide? – Én nem akartam. Nem is gondoltam rá. – suttogta Bella. – Én nem azért jöttem, hogy pénzt kérjek. – Pedig magad is tudod, hogy ez az egyetlen lehetőség, ha tisztességesen akarjuk felnevelni a gyerekeket. – Senki másra nem számíthatunk, csak a nédre. Bella Ténios nem felelt. Kényelmetlenül fészkelődött a székem. Hanem az arcán az a szelit, de makacs kifejezésült, amelynek a jelentését ostoba asszonyok okos fédjei mindig csak a maguk kárán tanulják meg. Kár, hogy nem hoztuk magunkkal a gyerekeket, szólalt meg végül Bella. Emily néni biztosan megszerette volna mérit, és Edward olyan okos. Nem hinném, hogyan adné néni egy gyerek bolond, ezek a kiszáradt angol vén asszonyok, mintha nem is vérfújna az erejükbe. Bezzeg mi mindent megteszünk a gyerekeinkért, ugye, Bella? Egy csekély kis segítség igazán nem okozhat problémát, mi szárandelnek. Jacob, nagyon kérlek, csak most az egyszer neki vár, fordult felhevülten a férjéhez Mrs. Téniöz. Hidd el, nem volna okos, annyira nem szeretném. Téniöz Bella mögött állt, átkarult a felesége vállát. Bella meg, -meg remeget, aztán mozdulatlanná dermed. Nem baj, Bella, szólt még akkor is nyályosan téni az doktor. Én azt hiszem, azért te megteszed, amire kérlek. Hiszem, mindig megteszed.